السلام عليك يا, يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة, كشجرة طيبة أصلها سابت وفرعها في السماء دُتيُ كلُهاَا كُ كل حينٍ بإذْنِ رَّهَا وَيغْرِبُ اللههُ الأأَمْثَالل الناسَّاسِلَ عَهُ ييتذكرَّرون وَمَثَلُ كلَِمةٍَ خبيثَة كشجرَةٍ خبيثَةج تَُّتْ منِ فَووقِ الأرض إج تُستَّتْ مِنْ فَووقِ الأرض مَا لَهاَا مِن قَار. Yusebbitu allahu alledhina amanu bil qawli stabiti fil hayati addunya wa fil akhira wa yudillu allahu zhalimin wa yaf'alullahu maa yashaaat Bismillahirrahmanirrahim Uymi allaha samil osmok samil osmok Zar nevidiš kako allah navodi primir Lepa liječ kar lije podrivo Korjen mu ječvrsto uzemdi a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi. A Allah ljudima navodi primjere da bi povuku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema obstanka Allah će vjernike postojanom riječu učvrstiti i na ovom i na onom svijetu. A nevjernike će u zagludi ostaviti. Allah da di što hoće. Istinu reka uzvišeni Allah. Auvilah šejtaner rec. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad as-sadiq walamin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahumma 'allimna ma yaf'aluna wuf'alna bima 'allamtana wazidna 'ilman ya amin. Allahumma arina al-haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu warina bathila vorzuku nestinabe i odhiniha dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima salavat selam njegovom miljeniku poslaniku muhamed čiji su nas hadis večera sukp gospodaru molimo te da nas počastih korisnim znanjem i molimo te najvećim imenom tvojim da to znanje bude put ka tvome zadovoljstvu Sačuvaj nas od zablude u svakoj formi. Pokaži nam, gospodaru, istinu i počasti nas da istinu slijedi. Pokaži nam laž i sačuvaj nas od laži i od slijedjenja laži. Molimo te, gospodaru, najvećim imenom Tvojim i da na ovome i da na budućem svijetu budemo od iskrenih robova Tvojih. Draga braćo i sestre, i dalje se družimo sa hadisom Rasulullah s.a.w sa njegovim govorom u nadi ne bili gospodar dao da imi budemo od onih koji, ako se sa njim lično nismo mogli družiti, barem da se družimo sa njegovim dahom, da se družimo sa njegovim riječima, jer dok je on riječ svoje govorio, uzdah je iz njegovog uvare tijela izlazio. I bereket koji svako mjesto gdje se spominje uzvišeni gospodar i gdje se donose salavati, salami, njegovom miljeniku ima, jeste da je to mjesto koje je živo. Tu je živo srce, tu je živ duh, tu je živa duša. Gdje nema spominjane gospodara, tu zaista nema života. I zbog da braćo i sestre, iza nas je preko 300 hadisa Resulog Laha. I u prosjeku je uglavnom je bio po jedan hadis Božijeg poslanika, salavnog Laha. I gledate koliko sedmica ima godine više od 5 godina druženja sa hadisom i ulema nas uči nekada kroz tri riječi šta je najbitnije vjerniku i vjernici kaže ulema men sebete nebete onaj ovo sebete koji je postojan na bosanskom jeziku ni tri riječi nego malo više ale onaj ko je postojan i nikni men sebete nebete jubilo čemu u životu Ako čovjek hoće da ako Bog da ostvari neki rezultat, mora biti postojen. I zato je istikamet uz trajnost nešto što se od nas traži. I samo zamislim koliko puta smo samo donijeli salavat i salam Božijem poslaniku, salalahu alaihi veselam, ujedno spomenuli uzvišenog gospodara, stvoritelja, spomenuli njegovog miljenika, to je zaista razlog da se radujemo i da nastojimo uz Božiju pomoć da, bez obzira magdjevil. Uvijek molte gospodara, gospodaru, počasti nas da mi otvaramo vrata dobro, a da mi budemo oni koji zatvaraju vrata zla. I blago li je koga je Allah stvorio, da otvara vrata dobro, a da zatvara vrata zla. Teško li onome koga je Allah stvorio, a on otvara vrata zla i zatvara vrata dobro. I na kraju gledajte ovaj kur'anski ajet Allah kaže, radi šta hoće. Teško li, opjet, teško li, i opet teško li onome ko kaže zašto je to tako Allah radi što hoće, meni i tebe je počastio gospodar da smo mi napravili dobru odluku i taj odluka kogog dada živimo kelime šahadet u svome životu i prilika je uvijek kada dođemo u tabački meščit kada se družimo sa hadisom Rasulullah wasalam, da se sjetimo dovom ili fativom imama Buharići u hadisku zbirku čitamo ulazimo u novu poglavnu u novu kitab, u novu knjigu u njegovoj knjizi, jer je Buhari na hadijska zbirka podijeljena na knjigi. Jednu knjigu smo, hvala gospodaru, prošli put završli, a u drugu ulazimo. A sve je to u jednoj knjizi. A to je hadiska zbirka i mama Buhari. Ja vam zamolio da i ovaj put takođu da se sjetimo do ovom tog Balkane, zamolimo gospodara da injemo i namad Adnija Lipića. Na Najprije i ovaj kitab počinje sa Bismillahir lahmanir lahim i vi znate da je u predajama zabilježeno da sve pri čemu se ne spomene ima uzvišenog Allaha je odsjećenje vrijednosti nema, nema svoju vrijednost i zato i vjernica stalno navikavaju sebe još kao djeca da kada jedu da kažu Bismillah, kada oblače neku gardarogu da kažu Bismillah kada legnu da kažu Bismillah navikavaju sebe na to što jeste u suštini čovjekov život a to je da živi sa uzvišenim gospodarom, da živi sa njegovim sa njegovim smjernicama, da živi sa onim što mu Allah za šanu da i opet imam bohavija i na početku ove knjige započnje opet sa bismilo, da bi i mene i tebe naučio, slušaj šta god da radiš reci bismilo jedan mi je brat skrenuo pažnju kaže imamo problem, kaže dosta stvari dobri uradimo, ali nemamo nije u trenutku kada ih radi. Kaže, naučite nijet onako kako učite dobra djela. Znači, učinit ćeš dobro djela, ali u trenutku prije nego što hoćeš da učini samo dobro djela. Nek ti pa nije bismila. Zašto ćeš ga uraditi? I to je suština, jer u tom trenutku iz sebe oslovađaš od bilo kakvog tereta za rezultate. Ja sam u ime gospodara krenuo to da učinim. Allah će da ili ću uspjeti ili nije uspjet. Ali je moja ako nije dan nijet, šta? Moj nijet je bismila. Moj da to učinim spominjući uzvišenog gospodara, tražeći njegovo zadovoljstvo. I sve sa čime se traži Allahovo zadovoljstvo postaje i badet. Čak i ono što uobičajno radimo, mi uobičajno jedemo. Kada kažemo bismillah, to jelo postaje šta? I badet, postaje dobro odjelo. A inače je samo nešto čime jačamo svoj organizmi. Još ako u trenutku kada kažemo bismillah, kažeš gospodaru, pomozme me da ova hrana koju nesijem u sebi, Bude razlog da činim dobro, a ne zlog. Jer ima ljudi koji ojačaju svoja tijela pa čine ono sa čime gospodar nije zadovoljeno. Kitabu Tajemu je sedma knjiga u Sahivu imama Buharije i sama riječ Tajemu je vama poznata. To je ono što je zamjena za abdest. O tom ćemo govoriti, da u sljedećim halkama govoriti i na samom početku. Imam Buharija kaže u qaulullahi ta'ala, riječi uzvišenog Allaha, ovo je lepota, ovo je lepota svake knjige koja vezuje srca robova za Allaha dželle Imam Buharija je sabrao hadise božjih poslanika. Ali uvijek kada započne neko poglavlje, on uvijek spomene kuranske ajete koji se dotiču te teme, da bi meni i tebi kazao, slušaj, ako imaš neku temu u životu, na primjer međuljudski odnos, Uzmi hadise i ajte, prvo je hadise koji govore o među ljudskim odnosima. I znači šta treba, šta ne treba, čini. I zbog toga jedan alim kaže, čovjek ima izbor. To je između dvije stvari. Ili će živjeti sam ili će živjeti sa ljudima. Ako će živjeti sam, ne mora nikada naučiti propise obhođenja sa ljudima. Ali ima li neko da živi sam? Dakle, moj tvoj izbor da živimo među ljudima, šta nas obavezuje? Da znamo kako živjeti sa ljudima. Šta se smije kazati šta se ne smije? Šta se smije uraditi drugom insanu, drugom čovjeku šta se ne smije? I to je nešto što mi ako Bog da vidimo u knjizi Mama Buharije kako budemo nailazili i na, one, na ona poglada koja govore o međuljudskim odnosima. On odma kaže, ako su međuljudski odnosi, odmah spomine aje, 2, 3 koji najviše govore o toj temi. I ti onda razumiješ, slika ti bude potpuna. Šta smiješ uraditi, šta ne smiješ uraditi. Jer je kompletna vjera uradil ili nemoj uraditi. Blago ne onom je ko uradi što gospodar od njega traži. Sam sebe ugrozi ugrozio onaj ko ono što gospodar je rekao nemoj uraditi. To ne znači da će njom nad njalku loše biti. Ko, ko zna, imaće tjeskoman život jer priroda zove insana, jel, gospodar. Al teško li njemu nije postušao onoga ko ga je stvori. Kaže riječi uzvišenog gospodara, felem teđidu maen, pa ako ne nađete vode, fe tejemme uzmite tejemom sa idan tojiba, čistom zemljom Doti, dotiču u či čistu zemlju fem sahubi uđuhi kumo eidi kumin potarite vi znate kako se tejemom uzima potarite, kaže gospodar, svoja lica i svoje ruke od tu zemlji bab prvi poglavlje prvo poglavlje koje ćemo danas pročitati hadis ne nosi, nosi naslov uopšte, samo je napisao imam boharija poglav i vidjet kad pročitamo hadis Koliko samo poruka ima u ovome, ovaj, u ovome hadisu, jasno je što imam boharja, nije htio da danije neki konkretan naslov. Jer bi suzio, jest ovaj hadis današnji govori o tejemom, i kada je propisan tejemom, i kada se to desilo, i čim je povodom, koje je bio povod da se to desi. Međutim, koje su sve poruke, zaista mogli bi deset halki ostati, svaki put jedna poruka da je sa svih strana uzmemo i razumijemo. Kaže, haddesena Abdullah ibn Jusuf pala ahverena malikan Rahman ibn ilkasim an evinja an ajša te zauđi navije sallallahu alihi wa salam enneha kole Prenio nam je Abdullah ibn Yusuf od malika, imama malika istaknutog alima jednog od četverce četverce pravnika za koje se vezuju pravnim školem Ezeb Imate imama malika, imama Šafiju imama Ahmeda, imama Ebu Hanim Ima zanimljiva anegdota kaže, neki je čovjek koji je Nakojesto ko volio i mama Ebuhanifu bra, branio doktoratna. I u doktoratu kad bi došao da i mama Malko dole spomene biografiju, ima malih znameniti učeniaka i sve. Dođe da i mama Šafije spomene njegovu biografiju. Dođe ima da i mama Ahmed ibn Hanbala spomene njegovu biografiju. Kaže kad je došao da i mama Hanife, kaže ne ne treba posebno predstavljati. Pa ni on u trojicu nije trebalo. Ka Subhanallah, izbog toga oni su u fiku stubovi. Zaista stubovi. Pravne škole se za njih vezuju i kada gledate fik koji su nam oni ostav, preko svojih učenika, preko tijela koja su nastajali, to je zaista jedno bogatstvo. I vjerujte, ono što sam ja u životu samo knjiga iz fika vidio Subhanan. Pa moglo bi ovu sve zidove ovje, ovoga da bi popunilo, još bi trebalo prostora da se stavio knjige. I možda čak Hanefi iz kog fika bi čital ovaj zidu. Saznam ste koje je to bogatstvo u smislu pravne praksije, u smislu svega toga. Ima malih Ne samo u fiku, uprav pravu, nego i u pobožnosti. Subhanallah, spominjali smo to mnogo puta i to je onaj osjećaj koji bi trebali svi kao vijednici i jerica imati. Kada bi, kaže, zagrmilo pored časne Medine, pored grada Resulullah s.a.v. ima malih bi izašo iz Medine. Pitaju ga što svaki put kada zagrmi ti izađiš? A znaju da je najpobožniji u tom vjestu i najučeniji. 70 učenjaka njegovog vremena Medine je njemu posvjedočilo da Ali. Te kad jedan čovjek koji nešto zna, kad ti dobar brico kaže da si dobar brico, ba ne možete za nebesa sebe vezuješ, subhanalo. A zaradi kad 70 ljudi kaže ti si učen i pobožan insam, ali kad bi zakrmilo, on bi izašao iz Medine. Kaže zašto? Strah me kaže da Allah nekazi, nekazni stanovnike Medine zbog mojih grija. Ti uvijek gledaj sebe, Jedna na sebe najviše možeš možeš imati utjecaj. Sebe najviše možeš promijeniti. Od Abdurrahmana ibn Kasima, od njegovog oca, to je Kasim ibn Muhammed, u biti unuk Hazreti Ebu Bekra, radijallahu anhu. Od njegovog oca, Kasima, sina Muhammedovog unuka Hazreti Ebu Bekra, odaiše, radijallahu anhu, hanumi Rasulullaha, sallallahu alihi wa sallam. Ka enneha kale da Sad i ovo njeno kazivanje mi ćemo pročita čita hadis nećemo stav. Pa ćemo se da vrat poruka. Kaže: "Ha rajna ma Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem fi bazi asfanihi hatta idha kunna bil beida au bi smo kaže ona sa Rasulullahom sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike kada je on putoval Pa kada smo bili na mjestu Beida ili na mjestu Zat el Ješ, između ta dva mjesta. In qata'iqdun li prekinula mi se kaže jedna ogrlica koju sam imala kod sebi pame res surullahhi altiihi. Pa resunlah Rasulullah Allahu lih ze mostov ne ne potražimo, da vidimo gdje je Gre. V tamen nau mahu i ljudi su oskali s Božnim poslankom. Vollej su alama a nisu u sebe imali vodu niti je bilo tu vode, gdje smo stali. eten nasu ila ili bekli il ne sidit za togu. pa su ljudi došti kod ha zretije u vekra sidka i rekli su.Etera ma sanat abiše. Vidimšli bolan, Šta je uradila tva iše? Ači, stali su radi nje ne E El pamet bi resulillahi sallallahu alayhi wa sallam nas. Ona je razlog što je božih poslanik sallallahu alayhi wa sallam što su muslimani stali, ne mogu dalje, sad valjda naći odmor. Wa laysu ala ma'i wa laysa ma'ahuma. Evo da se to e, pojašnjava, šta znači nemaju vodi. Kaže niti, sa su mom ponijeli dovoljno vode, niti su pored izvora neki. Kaže imali su dovoljno samo da piju. Da ne bi nedo govog ođeđi, ođeđi, malaksan. Feđa'a Ebu Bekr. Kaže, pa je došao Ebu Bekr radijallahu anhu, va Resulullahi, a Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem, wadi'un re'sehu ala fakhidi, kad nam. Kaže, a Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem, u šatoru. Legao je i stavio je svoju bare glavu na koljeno, hazretja iši. I tako zaspo. Fetale, fatale, pa. Onda je kaže Abu Bakr, počeo gova subhanallah, ne može da čovjek neko pro komentarče. Gledajte, gledajte kako ona to opisuje. Zato je Allah poživio dugo za Božijeg poslanika, 40 godina, da nam može ovo ispričati. Pa je rekla. Ušao je, kaže, Hazreti Abu Bakr i kaže, Ha vesti Rasulallah on nas, sallallahu alaihi. Kaže, bona iša, šta si uradila ono šapuće da ne probudi Rasulallah? Zadržala si Božijeg poslanika i ljuda. وَلَيْسُ عَلَى مَاٍ وَلَيْسَ مَاهُم مَا Pojašnjavak čerci zašto kaže ni ti imaju u ni ti su negdje ocijali gdje, gdje se može voda natočiti فَطَلَتْ عَيْشَ Tad Aisha dalje govori فَعَا تَبَنِي أَبُوا بَكَر Pa me ružio kaže Ebu Bekru ono kako babo zna da ruži na nama samo u bor šut. Ne nemoj sigrati nije upravo nije upravo on je upravo što je babo A da nije u pravu, on će sutra skontak pusti. Pusti njega da razumije. Dokle god te roditelje ne nagovaraju na neposlušnost Allahu, on je u i ona je u Obori, otac mati, dobro, tu je tako. Jer crn zid, crn. Crn, crn. I kaže, hazreti iša, radijallahu ana, kaže, Suhanallah kaže, pa me je babo ružio. Ne, ne, kaže, pa me ružio Ebu Bekr. Ne kaže babo, pa me ružio Ebu Bekr. I rekao je ono što je Allah ti je da kaže, Suhanallah. Neće ni da kaže što je babo rekao. Čuva babinu. Čuva ono što babo ima, vola. Ne staje meni, moj babo sve rekao. Pa to je tvoj babi. Znaš šta mi je mat? To je tvoja mat. Pa je rekao ono što je Allah ti da kaže. I sad dalje Nesta je tu. Šta sam rekao? Bar glav. Kaže, očale, ja to vrnu, ni bijedi hi fi hasirati. Pa kaže, pa me u slabine uzao, u vadet. Šta su mu onog radla? <laughs> babo, dud, babo. Što, bavo odšao je tamo. Rekli mu, ba, nagledaj šta ti je ščeru radla. Mi zaglavili svi ovdje. I babi ono pukao film, neskodno mu zbog ljudi. I dolazi i kaže, prvo, verbalo. Pa onda neverbalno, ovo, odma ljudska prava ovo, ne pusti baš Allah je dao da najveći hak na tobom Allah ima. Nakon Allaha najveći hak na tobom ima Resulullah. Nakon pejgambera najveći hak od insana imaju ko? Njegov vrote, njegova mati, najprije zatim njegov otac. To je rijed veličina. Prihvati ili ostavi? Ako prihvatiš, ako ostaviš, i kaže pa me kaže fala jem nehunim na tahruk a kaže ja ser الله stisla ništa se pomaknem illa mekanu rasul jer mi resul allah na konjem ala fakhidh yoni la shiuda ništa se pomaknem fa fa qama rasul allah sallallahu alayhi wa sallam hina asbah ala ghayri فَاَنْزَلَ اللَّهُ آَيَتَ تَيَمُمْ Pa je uzvišeni gospodar objavio ajet koji govori o tajemom. Pa su oni uzjeli tajemom. فَقَالَ U sej dubnu al-Hudair pa jedan od ashaba Rasulullah s.a.v. rekao ma هِيَ Ovo nije bi بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرِ Ovo nije prvi vaš bereket o porodica Ebu Bekra jer je zbog tog događaja objavljen ajed koji meni i tebi olakšava šta da uzmemo kada nemamo vode da uzmemo tejemu pa kaže pa smo da krenuli mi sa karavanom i krenula je ona deva na kojoj sam ja bila Allah dao da je svo vrijeme ta deva ležala na toj ogrlici znači deva je sakrla ogrlici naravno ovaj hadis Kao što sam kazao, ima toliko poruka i povuka, ja ću samo brzo preletiti preko nekih detalja koje trebamo imati na umu. Prva stvar, onaj ko vodi muslimana mora više voditi računa o njihovom imetku nego o vlastitom imetku. I nije Resulullah stao zato što je to sama a išina ogrlica. Da je bilo od muslimana, kaže se da je vrijedno što ogrlice bila 12 dirhema. To vam je otprilike negdje 60 grama srebra. Koliko je gram srebra? 5-6 maraka. Znači jedno 300-400 maraka. Znači ima vrijednost. Onaj ko vodi musliman mora gledati očima brižnijim tuđi imetak nego vlastiti imet. Gledaj Božih poslanika. Salallahu. Kaže, hajde da nađem. Čak se u jednoj predaji spominjem da ogrlica uopće nije bila nijena nego je bila posuđena. Ona ju je samo koristila. S jednije strane, hajde da sačuvamo imetak A s druge strane, hajde da sačuvamo imanit. I jedno od zlatih pravila islamskoga prava je da je zabranjeno. Zabranjeno je upropaštavati metak. Ono što kad nas kaže, za palcu kaže stomarak, to je haram. Upropa to je haram. I da'atul ma'aram. Upropaštavanje imetka je haram. Zašto? Dadi ga u sadaku. Nećeš ga dadi ga u sadaku. Upotrijed ga Na dozvoljne naš uništavati imetak vjernik i vjernica ne smiju. To je prvo prvi prva lekcija. I ona je ko vodi muslimani, a neko kod nas danas, 50 maraka iz džepa nekog od funkcionera je teže nego 5 miliona iz džepovi građan. I tu tako to vidite. U propast firme koje po logici stvaraju, one se monopol imaju, čovječe. Nema šanse da upropastiš. Treba se dobro potrudi u je Da zaposliš sve rodbine što imaš i rodbine svoje rodbine i ženine rodbine rodbinu. I onda kaže, joj, Ju, uskaže, omakla se i upropastiš. I to je gore, gore kad upropastiš svoj imetak, to je haram. Kad upropastiš od javnog imetka, evo čak ovdje kod nas, mi nismo islamska država, ni je uređena po šedijem, ali ako upropastim nešto od onoga što je resurs ove države, ja moram tražiti halala od svakoga koji živi u ovoj državu. Ja sam od tvoje djece uzem. Zato što nisam odgovoran bio. I zato ono spominju, kaže, kada bi čitao svoje, upalio bi svoju svijeću. A kada bi čitao ono što je bezano za državni poslov, upalio bi tu svijeću. Kaže, koje auto najbrže preko rupa ide? Vi svi znate Ja ono. <laughs> Jel' tako? E, vijedniku ne može. Znam, nedavno sam sa babom sjedio jednim. Znam ga, bio je u jednoj općini na funkciji. Kaže, Allaha mi nikada nisam uzo službenu auto da bilo gdje odim. Allaha Kaže mi načelj, kada je uzmi bolan trp, svejedno kaže to u našim... Ne, možeš mi ti na sudnjem danu biti pred Allahom, adboga. Možeš me ti branit kod Allah Ja znam što ja idim. Znalo se, da trebam da spojim dvije stvar, da usput pokpijem svoju porodcu, bala i svojim autom da ne bi da dolo Boga. Uzu odhaka ljudi. I kada takve gene, onda će biti bereketa onda Allah da je da provrije iz zemlje s kojoj nikad voda nije izlazila. A kada imaš pokvarenosti, onda vrelo, ko je čisto, koje je fino, mi svojim dijelima šta uradimo, pokvarimo. Braćo i sestre, ja nisam našao kuranski ajet gdje gospodar je ljude koji čine nešto loše opisuje sa riječima on su kaže braća, braća i sestre šeitan, osim jednog ajeta. Koji zna? Rasunicija. Ina mubazirina kanu ihwanash shayatin oni koji raspaju imetak kaže oni su zaista braća šejta i tu posebno imate jedan detalj oni koji zarade imetak znaju vrijednost oni koji dobiju imetak često ga ne znaju cijeni nečo će uvijek i zbog toga kaže brica je jedan šišao momka i kaže momak mu dao 10 maraka došo je njegov babo isto imučat čovjek On mi je, ne znam, šišan je šest maraka, on mi je dao sedam maraka. Ono jednu marku više, na kao? Pa kaže, bam, kako te nije sramota? Tvoj sin dadne deseta, kaže, ti ti šest. Kaže, jeste, ali ja sam svoje zaradio, moj sin je svoje dobio. Ono što se dobije i ono što se zaradi drugačije se gleda. Ja sam te počastio. Na 5, šest maraka, a marka nije, nije malo. Nije malo, to je... Lijepo sam te počasti. A opet nisam bio rasvini. Drugo, kaže, dozvoljeno je požaliti se na hanumu, pardon, požaliti se na ženu njenome babi, čak i ukoliko ima muža. Jer vidite što su ashabi u radu. Mogao je Rasulullah s.a.v. izaći i kazati što se želite. Ebu uvek što ne dođete meni. Znači, babi in hak i mami in hak ostaje. Naravno da je na prvom mjestu hak njenoga muža. Jer u trenutku kada izađe iz svoje kuće, Onaj koji joj pruža utočište u smislu, punom smislu, zašto ti trebao bi ljubiti njen muž. Ali je dozgledeno, vidite, Hazreti i Ebu Bekru su došli ljudi i požalili se. I ovo je jedna stvar koja je lijepa. Nisu okolo pričali. Subhanali, evo. Okolo, znate kako je kod nas? Kod nami se okolo mjesec dana priča. Ne otišli direktno Hazreti i Ebu Bekru. I kazali, Ebu Bekru, vidi baš šta nam ja išao u rade. Možda čak nisu, vidi šta nam ja na u rade. I velik je ona insan koji je u primiti kritiku. Jel? I kazat u rijetu, pa evo, odu ja da vidim. Dobro? Dalje. Dozvoljeno je, dopušteno je, da ulazi babo i mati u kuću svoje kćerke, ako znaju da je sa time zadovoljan njen muž, ako. ako je to normalno. Inače. I u muslimanskim društvima nam to normalno. Znači, otac i mati ne traže izum da uđu u kuću. Njihova kuća njihove kćerke, jel? Sina sinaj. Je to je, to nije u kući on tu mogu ući mogu ući i ne najadeno onako kako je hazret Ebu Bekr ušao u šatore Sulaha sallallahu alayhi ve sellem sada dalje evo samo neke lekcije ne možemo prolaziti na vrijeme subhanallahu ono što smo svi primijetili kad je hazret Eisha govorila šta joj je babo rekao velda ispričala babo me je naružio rekao mi je to i to rekao mi je to ne kaže hazret Eisha pa je rekao moj, pa je rekao Ebu Bekr ono što je Allah htio da kaže subhanallah ako hoćemo da ljude poučinu i to zapamtite vi koji imate svoju djecu kaže zbog čega djeca uzimaju više od učitelja i oni koji odgajaju u društvu nego od vlastitih roditelja kaže jer roditelje vide u svim stanjima i kada spavaju i kada ustaju i kada su u piđami i kada, je tako? a kaže svoje učitelje vide samo uglavnom u najboljem izdanju ako hoćeš da učiš i da poučavaš moraš čuvat ugled i dignitet, ono ga ko povučava. Ebu Bekr nije samo prvi do Resulullah sallallahu lisa. On je, nisu bez razloga njemu ljudi došli da se požavljaju. On je isto učitelj. Neće da kaže kako ju ja učitelj njenu koriju. On ju je i baboj učitelj. Nego kaže, rekao mi ono što je Allah htio da kaže. I ne kaže, rekao mi je moj babu. Nego kaže mi Ebu, Ebu Bekr nije rekao. Što? Jer u trenutku kada me ruži, on ima ulogu, ne babe. Babo je obziran, ima tolerancije, im. On je tada čovjek koji želi da da nešto promijeni, da učini nešto pošteni. I ono što on rekao, i nikada subhanallah, nikad niko nije saznao što je jebao bek, što je jebao baba, rekao. Subhanallah. Odmavam kroz uši prođe hadis onaj ko sakrije ne, nešto što je neko uradio. Allah dragi njega na suđem da pokri. Pokri nešto što smo ti ja uradio. Dalje. Kaže, pohvalno je strpiti se iako te nešto uznemirava, kako ne bi omjetao onu osobu koja je ili u stanju sna, ili u namazu, ili uči Kur'an, ili zikri u svakom tom stanju. Ako se nešto desi na osnovu ovog Hazretja Išinog postupka, šta je uradila Hazretja Išinog, kaže, on me je u slabinu, kaže, pricno, a ja se nisam i pomakla. Zašto? Jer spava Resulullah sallallahu alaihi wa na njenom koljenu. I ovo je jedna prelijepa stvar koju bih vas zamolio da zapamtite. Šarijatsko je pravilo. Pomoć nekoga u dobročinstvu je dobročinstvo. Al i anetu, ala ta ti Pomoć nekoga u dobročinstvu je dobročinstvo. Al i anetu, ala masi je masi. A pomoć nekoga u grijehu je grijehu. Zaprste. Zaprste. Kada osoba dani imjetak onome za koga zna da će ga potrošiti na neprimjeren način, on učestvuje s tom osobom u grijehu. Zašto? E pomaže tu osobu u grijehu. Kako jedan lijepo kazao, nikada prolazio je sa svojim učenicima i čovjek je jedan napravio kuću ono luksuzno, kaže, kada je pogledaš, zadiviš se, staniješ i gledaš i gledaš. Kaže, vrata su tako izrezbarena, sređena, ukrašena, da vrata ti trebao pet minuta da pregledaš. I kaže, šta je uradio? Kaže, uzo je glave svojih učenika i sklonio. Kaže, ne gledajte. Kaže, što? Da nije njegovog uvjerenja da će ljudi gledati ta vrata, ne bi, kaže, nikada napravio. Da nije njegovog uvjerenja da ljudi neće gledati ta vrata, ne bi nikada napravio. Ti kada s osoba obučuje pristojno i ti pogledaš tu osobu pa ti drago što se tako obukla kada mašala vidi je tkoli. Ti si njoj pomogao da bude poslušna gospodaru i ubiti što si uradio? Pomogao si u pokornosti gospodaru. Kada vidiš nekoga koji je udalio se od pa gledaš očima divljenja to što si uradio? Pomogao si njega ili nju ugliju. Čovjek kupi što mu ne treba a ti mu fališ Ti si njega Pomogu u grijevu. Pomoći nekoga u dobročinstvu je šta? Dobročinstvo, a pomoći nekoga u grijevu je? Je grije. I ovdje je još jedan detalj, molim vas, obratite pažnje. To se dešava, vidiš insana da klanja namaz, osmijenimo se. Vidiš insana da uči Kur'an. Ohradni ga, je pomoći nekoga u dobročinstvu je dobročinstvo, a pomoći nekoga u grijevu je? Je grije. Ovdje, u ovom ovome hadisu i time ćemo Bog da završiti, je još jedna velika stvar koju je porodica Hazretije u Bekra, onako kako su doprinijeli islamu, općento, i ovdje pereketom tog za ustavljanja objavljen je kuranski ajed koji nama dozvoljava kada nema vode ili kada smo bolesni ili kada smo spriječeni da dođemo do vode možemo uzeti ono što je zamjena zamjena za tejem. Ja neću ovaj, ostavit neke poruke, možda neki drugi put da da ih prenesemo hoću samo jedan detalj da vam kažem i da često sam spominjao taj kuranski ajet i zađete sa njim večeras mi alhamdulillah imamo slobodu kao muslimanski narod mi smo slobodan muslimanski narod I imamo blagodati koju nam je Allah dao kuranski ajet je laju kellifullahu nefsan illa ma'ataha da Allah svakoga duži prema onome što mu je dao Allah svakoga duži prema onome što je mu je dao. Ti si u gradu gdje ima univerziti, studiraj, ono se vrši fakulti, budi najobrazovani. Ti si u gradu gdje imaš univerzitetsku biblioteku, idi čitaj, ne samo univerzitetsku, imaš i gazi gusrebego. 7000 kvadrata će biti biblioteki i čitaonce i svega. Znači Allah te, kako te duži, duži te onoliko koliko ti je dao. Dao ti ambijen, dao ti okolinu, dao ti je, dao ti je sredstva, dao ti je lambla da vidiš, da čuješ. Da ti da možeš potrošiti 50 maraka, barem što da neku knjivu kupiš, knjižicu da pročitaš. I subhanala, jučer sam u nekom postu uletio samo da klanjam, onaj, u jednom tržnom centru, uletio da klanjam samo namaz. I meni to fascinira, kad neko hoće, jer pomoći nekoga u dobro je dobro. Ma sve uzdurisano, kako nas svijet kaže, kolotija. Sve uzdurisano, i papuće tu, i, i onaj papir tu da se obiširši, ba sve, subhan se, sve, toalet tu ako trebaš, ako imaš pot, sve. Allah duži čovjek onoliko koliko mu badni. Ulazim ja, skidam čarape, oblačim papuće, vidim momka mojih godina, možda mlađih 5-6 godina, između 20-30 možda. Mani 5-6 čovjek mesel preko čarapa auzim. Bil mu šta rekao, ne bil mu rekao. Ja razumijem, ba, predvijek ovom džavijom, kad avde stiš, kad je ono januar, februar, kad je snijeg do pojasa. Ba, hajde razumijem. Ali subhanallah, Allah ti dao sve uvijete, ba, u konačnici, lijepo je i opratba. Ja sam čitav dan, oči je stujtru trčao, stigo je k Indiju pred sami jakša, a vjeruju da su mi se noge, noge subhanallah, kao da dio mojeg tijela, kaže, alhamdulillah, jovaj se sjetio danas da opere, barem papul noge. I on, i on dođe, uzme, ja sad ne ulazim u Ne to, ne želim tu da problematiziram. Jer čak i oni koji kažu da to može i oni postavljaju uvjete. Hamjelinska pravna škola, kao to kaži, to se raširlo, general. mo ljude boli i brigao, svi po je rade. Ma hajde, oni, ja ne ulazim u to. Ali bolam, kad imaš uvijete, sutra ti ja urov, zima, jedan pored drugu. Ma ne, ako treba nićemo ni lice, opratni ruke, uzit ćemo vratiti jevu. Jer čuvati zdravlje je naša obaveza kod gospodara. Ali nemojte da... da Kur'anski ajet ne razumijete i ne razumijete da je te jemom nešto što... Nema vodibola nikad. I potiranje po nogama treba da izađe, jel, po, po mestvama ili eventualno kod oni koji kar. To je propis koji koristimo kada je potrebno. Nemojte, braćo i sestri, nemojte. Nešto se raširi kao trend. Raširi se kao trend. Ljudi to prijevate neselektivno. Dakle, bez razmišljanja. Znaš, ono, to sam vam prošli put spomnio. Šta radiš, kaže, sjedinj. Sjediš i razmišljaš, daš, kaj, ne, ne, ne, kaj, samo sjedi. I ljud samo sjedi. Jer, pazi, uđeš u prostor, Allah, mene je stid bilo. Tako je lijepo napravljeno, tako je lijepa mijen, tako je mirisno, tako je lijepa vde stana, tako su lijepe je papuče, sve, sve. Pazi, papir, ljudi stavili pored, da ne mora skvasiti nogu, mislim, ne mora skvasiti čarapu, jel? Kada je oblačiš, nego ćeš posušiti nogu. Čovjek, ne petniš isto. Ja, kajem, nešto meni ti mo, nema mo mo mišljenje nema apsolutno mo što moje mišljenje ispred mene neće ja te predbe mogu ja samo prunavi <laughs> subhanallah takli subhanallah qalilun <gledan> min, kasi, min, min ma malo fika malo razumijevanja vjere je bolje nego puno informacija malo razumijevanja vjere Normalno, ja ne ulazim u fikski, problem. ko hoće nek pita, nek mu, nek mu daj je fetvu ko hoće, ja sam, pošto su me ljudi navali pitati, ja odsad sve na našeg fetva jemina emina prebacim. Po 10 poruka, ha, gdje, može li ovo? Fetva i emin, broj, tuč, evo ti, pa nek ti on daje fetvu. Jer za, zašto sam idio, ljudi traži ono, ne olakšicu, traži ono što njima odgovara u datom momentu, nekad može to biti teši, on hoće da Hanunu natjera na nešto teši, Naprimjer, ne možeš ti, kaže, kad ja klanjam u ovoj srp, ne možeš otkrivena u učovu srti. A kakve je to veze, Ebalanima? Hijab je ženi kad izađe među ljude druge, mislim da se pokrije. Ljudi traže ono što što njihovi prohtjevi hoće. I čuvajte se. Moj vam je savjet, naravno, ovaj kur'anski ajed ja zapamtite. Allah je vama i meni dao puno. Dao nam je ambijent slobodi. Dajte da to koristimo. Dao nam je da živimo udobnije nego većina muslimanskih naroda. I takav ambijent imamo i onda uzimamo od islama, od učine islama ono što pravi, zaista ružno je reć. Evo da ne kažem parodiju, cirkus nekakav, ali najmanju ruku, loš edep sa Loš edep sa Allahom. Tu loš edep. Allah ti dao sve preduhjete da uzmeš abdest i ti potariš po noge. Vjerujte mi, ovo je nešto što je jedan od strateških ciljeva širenja znanja među ljudima. Jeste širenje razumijevanja. Ako ljudi ne razumiju, on može ili ona imati informaciju, kak je koristio to? Kad on može biti neko koje je natovaren knjigama, ali nažalost ne koristi se na kuranski ajed. La yukellifullahu nefsem illa ma ata. Allah te duži koliko te je dao. To ti uvjet je da možeš uzeti tabca. Uzmi. Nemaš uvjet. uzmite jemu. Boji se zazdravlja, uzmi te jemu, brate. Resulala se znao smijenit kad čuje da su neki ljudi uzmali te jemu, iako su čak mogli uzeti možda. Ali eto, strah je bilo, ono, mala je mogućnost bila da će hasta biti, ali te mogućnosti oni uzmu te Nije spor. Ali uvijek gleda, gospodar šta se mi dao? Dao si mi mobitel, dao si mi Facebook, dao si mi, ne znam, ove društvene mreže. U redu, šta ja na njima radi. Sedim mi razmišljam. Hajdemo <laughs> mi da pručimo doma, umo se otvijemo. Euzubillahi nashita wa razim, ismillahi r-Rahman, ilahil, alhamdu lillahi, wa kifar, wa salatu wa salamu ala seyyidina al-mustafa wa ala alihi Gospodaru, naš počasti nas, a nemoj nas Gospodaru, našo prosti na grijeha, nas kazniti. Gospodaru, kada se smijemo, neka to bude u pokornosti tebi. Gospodaru, kada plačemo neka to bude i straha od tebi. Gospodaru, sačuvaj nas da se smijemo, a to bude u tvojoj sržbi. Sačuvaj nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobro. Počasti nas da naše ruke rade za dobrobiti umeta Muhamera. Gospodaru, sačuvaj nas neznanje. Gospodaru, sačuvaj nas oholasti. Počasti naše studente i studence da budu uspješni. Gospodar, počasti da naše obraze osvijetle. Počasti nas da osvijetle obraze svojih roditelja. Najvećim te imenom molimo dženeti svako dijelo koje približava dženetu. Zaštiti nas vatri svakoga djela koje približava vatri. Neka među nama niko nesreta ne bo. Najvećim te imenom molimo upiši nas među sretne robove svoje. Smiluj se nama i roditeljima našim. Molimo te smiluj se svim tvojim iskrenim robovima koji su pomogli da mi danas u Mesćidu budemo. Najvećim temenom molimo, smilu nam se na dan kada nas u kaburove spusti. Smilu nam se na dan kada proživljeni budemo i smilu nam se na dan kada pred račun budemo polagali. Subhanallah, rabih, rabih, rizat, jama, eskuno, aslamallah, As-salamu alayka, ja, ja, rasulallah,